Станіслав Лем Едем. Текст читає Сергій Оробчук. 9. Понад дві години довелося попрацювати членам екіпажу, перш ніж вони повиносили з нижнього відсіку частини потрощених автоматів, спресованих, покручених, сплющених до невпізнанна запасних деталей, які при ударі вирвалися з кріплень і поховали під собою захисника. Найбільший тягар підіймали малим важливим підйомником. А все, що не вдалося протягти в двері, з координатором спершу розбирали. Дві броньовані плити, які заклинило між башточкою захисника і ящиками зі свинцевими брусками, які придавили його, вони зрештою порізали електричною дугою, підвівши кабелі з розподільного щита реактора. Кібернетик та фізик сортували те, що вже було видобуто з купи уламків, які жалібно скриготали. Частини, що не піддавалися ремонтові, викидали в брухт. Хімік сортував цей брухт залежно від роду матеріалу. Час від часу, коли треба було винести якийсь дуже масивний елемент конструкції, всі кидали свою роботу, поспішали на допомогу насильникам. За кілька хвилин до шостої, доступ до сплющеного лоба захисника відкрився настільки, що можна було підіймати його верхній люк. Кібернетик першим застрибнув у темне нутро автомата і за хвилину попросив лампу йому спустили її на кабелі. За хвилину знизу, наче знак лодязя, Долинув його здушений вигук. «Є, є!» І на мить із люка висунулася його голова. «Тільки сідай і їдь! Усе остаткування діє!» «Нічого дивного, адже захисник для того і створений, щоб багато витримати», відповів інженер і весь аж засяяв. "Любимий, вже шоста година. Якщо їхати по Буду, то це треба зробити зараз», сказав координатор. «У кібернетика і інженера роботи по горло, і я гадаю, поїдуть ті самі, що й учора». «Я не згоден». Ти ж сам розумієш, почав координатор, але інженер не дав йому докінчити. Ти можеш те, що і я. Сьогодні в ракеті залишишся ти. Вони заперечалися. Нарешті координатор поступився. Експедицію склали інженер, фізик та лікар. Останнього вмовити не вдалося. Він наполіг на своєму. Адже і справді невідомо, де небезпечніше. Тут чи там, якщо це для тебе так важливо. Сказав він нарешті, роздратований інженеровим натиском, і піднявся сталевим трапом. «Каністри вже в багажнику», – сказав координатор. «До струмка не більш, як 20 кілометрів. Наберете воду і відразу ж назад, добре?» «Якщо вдасться, ми змотаємося туди ще раз», – сказав інженер. «Тоді в нас буде вже 400 літрів». «Ну, це ми ще побачимо, чи вдасться поїхати вдруге». Хімік та кібернетик хотіли вийти за ними, але інженер заступив їм дорогу. «Ні, тільки без проводжань, прощань. Це не має жодного сенсу. Бувайте. Одному все одно треба бути на горі. Отхай він і йде з нами». Це якраз я, сказав хімік. Ти ж бачиш, що я безробітний. Сонце вже торкалося лінії заходу. Перевіривши підвіску люфт керма із запас ізотопної суміші, інженер сів попереду. Тільки нолікар піднявся в машину, дуплекс, який лежав під ракетою, устав і, випростившись на весь зріст, почалапав до них. Всюди хід рушив. Величезне створіння застогнало і й кинулося за ним зі швидкістю, яка приголомшила хіміка. Лікар щось крикнув інженерові, і той зупинив машину. «Ну, чого ти хочеш?» – буркнув інженер. «Не братимемо ж ми його із собою». Збентежений лікар безпорадно дивився на велетня. «Замкни його в ракеті. Він піде за тобою», – порадив інженер. «Або усипи його», – кинув фізик. «Бо якщо він поженеться за нами, то може привабити ще когось». Це переконало лікаря. Всюдихід повільно під'їхав до ракети, дуплекс подався за ним своїми дивними стрибками. Потім лікар насило затягнув велетня в тунель. Повернувся він хвилин через 15, лихий та знервований, і повідомив товаришів. Я замкнув його в тамбурі перев'язочної. Там нема скла, ніяких гострих предметів. Але боюся, що він наробить гвалту. Ну-ну, промовив інженер, не будь смішним. Лікар хотів відповісти, може навіть щось гостре, але стримався. Сюди хід знову рушив і великою дугою об'їхав ракету. Хімік махав йому слід рукою. Навіть коли вже не бачив нічого, крім високого, розвіяного плюмажу куряви. Потім він почав розмірено походжати поблизу неглибокого окопчика, в якому стояв випромінювач. Ходив так майже дві години, коли серед струнких чащ, що відкидали довгі тіні, закуріла хмар капелюки, яйцеподібний розбухлий червоний сонячний диск щойно торкнувся лінії обрію. На півночі синів приплив хмар. Звичайного холоду, який насувався у цій порі, не відчувалося. Все ще стояла за духа. Хімік вибіг із тіні ракети і побачив сюди хід, який підстрибував борознах, прокладених обертовими дисками. Машина ще не стигла зупинитися, а він уже був біля неї. Йому не довелося розпитувати про результати виласки. Сюди хід важко сидів на сплющених шинах. У всіх каністрах хлюпалася вода, навіть на вільному сидінні стояв повний бідон. «Ну як з'їздили?» – запитав хімік. Інженер зняв темні окуляри, Костинкою витер з обличчя піт та пилюку. «Із величезним задоволенням», – відповів він. «Нікого не зустріли?» «Як, звичайно, колеса, але ми обминули їх здалеку. Поїхали по другий бік Гаю, того де пам'ятаєш? Там майже нема борозин. Щоправда, довелося трохи поморочитися, поки наповнили каністри. Не зашкодив би якийсь насосик». «Ходімо». «Хочемо поїхати ще раз», – озвався фізик. «Спершу треба перелити воду». «Не варто», – махнув рукою фізик. «Тут лежить стільки порожніх відонів і каністр, візьмемо інші, а потім перелімо все за одним заходом, га?» Він перезернувся з інженером, ніби вони щось задумали. Хімік цього не помітив, його тільки трохи здивував такий поспіх. Кваплячись, мов на пожежу, вони вивантажили каністри і тільки накинули на багажник порожні, їх було не так уже й багато, відразу ж сіли і рванули з місця, здіймаючи клуби-куряви. Її стіна ще осідала на рівнині, червоніючи в променях при західного сонця, коли з тунелю вийшов координатор. «Ще не повернулися?» – запитав він. «Ну, вже були, взяли порожні каністри і бідони і поїхали ще раз». Координатор радше здивувався, ніж розсердився. «Як це ще раз?» Він сказав, що зараз змінить хіміка, спустився у корабель, щоб повідомити новину кібернетикові, який вовтузився біля універсального автомата, але з ним важко було розмовляти. У роті в нього стирчало близько двох десятків транзисторів, він виплювував їх у долоню, мов кісточки. Кілька сот видобутих із порцелітових внутрішніх проводів, кібернетик обвів собі довкола шиї і приєднував їх з такою швидкістю, що тільки пальці миготіли. Іноді він застигав і добру хвилину, аж наче в якомусь заціпенінні, вдивлявся у велику схему, що висіла перед його носом. Координатор повернувся на поверхню, замінив хіміка, який почав готувати для всіх вечерю. І сидячи біля випромінювача, коротав час, роблячи нотатки щодо реалізації на берегах монтажної книги, котру розпочав інженер. Вони два дні крутили місками, куди подіти 90 тисяч літрів радіоактивної води, що залила весь відсік над вантажним люком. Це було одне з тих зачарованих кіл, з якого, здавалося, не було виходу, і на яке вони без кінця наштовхувалися. Щоб очистити цю воду, треба було запустити фільтри, а дістатися до кабелю, який їх живив можна було тільки через залитий водою відсік. На кораблі був навіть водолазний скафандр, але він не захищав від випромінювання. Пристосувати його спеціально і покривати свинцем не мало сенсу. Розумніше було почекати, коли запущені автомати зможуть знурутися під воду. Координатор сидів під кормою ракети, на якій з наростанням темряви регулярно спалахував проблисковий ліхтар і якомога швидше намагався списати те, що спадало йому на думку, Бо світло горіло лише по три секунди. Потім він сам сміявся, розглядаючи свої карлючки. Коли глянув на годинник, було вже майже десята. Він устав і почав ходити туди-сюди, виглядаючи вогні всюди хода, але нічого не бачив заважав проблисковий ліхтар. Тоді трохи віддалися в той бік, звідки мала з'явитися машина. Залишившись у темряві, координатор за звичкою звів очі на зірки там круто злітав у нескінченість чумацький шлях. Від скорпіона перевів погляд ліворуч і здивовано зупинився. Найяскривіші зірки козерога ледь виднілися, тонучи в блідому полум'ї, немовби чумацький шлях, раптом розширився і проковтнув їх. А вони ж були далеко поза його межами. Раптом координатор усе зрозумів. Це була заграва. Саме там, над східним обрієм. Серце його забилося повільно і сильно. До горла підкотився клубок, але відразу ж пропав. Стіпивши зуби, координатор рушив далі. Заграва була білувата, низька і нерівномірно пригасала, щоб через якийсь час спалахнути кілька разів підряд. Він заплющив очі і з неймовірним напруженням услухався в тишу. Проте чув там тільки шум власної крові у вухах. Тепер сузірів майже не було видно. Координатор непорушно застиг на місці, вдивляючись у небосхил, який наливався каламутним світінням. Спершу хотів повернутися до ракети і викликати нагору товаришів. Вони могли піти з випромінювачем до струмка. Пішки це зайняло б у них щонайменше три години. Крім сюди, хода, мали невеликий вертоліт. Однак його заклинуло у відсіку між ящиками залитиму водою. Стерчала тільки верхівка. Гвинт під час аварії потрощився на шматки. Кабіна була, мабуть, не в кращому стані. Щоправда, в них залишався ще захисник. Координатор подумав, що вони можуть сісти в нього, дистанційно відчинити вантажний люк, його привод умикався в машинному відділенні. Проїхати крізь воду, яка зрештою виліся, тільки-но відчиниться люк. У захиснику радіація їм не загрожувала б. Та не був певен, що люк взагалі відчиниться, не кажучи вже про те, що робити потім. Увесь ґрунт довкола ракети обернувся б на велику радіоактивну пляму. І все ж таки, якби знаття, що люк відчиниться. Координатор сказав собі, що зачекає ще 10 хвилин. Якщо до того часу не побачить вогнів сюди худа, доведеться їхати. Було 13 хвилин на одинадцяту. Опустив руку за годинником. Заграва, так, він не помилявся, поволі сунула вздовж обрію, доходила вже до Альфа Фенікса. Вгорі рожевовата, внизу каламутно-біла смуга повзла на північ. Він знову глянув на циферблат годинника. Залишалося ще чотири хвилини, коли раптом побачив світло фар. Спочатку на обрії заблимав вогник. Затремтіла зірочка. Потім світло роздвоїлося, застрибало вгору та вниз, і нарешті почало сліпити дедалі сильніше. Координатор уже чув учне шурхотіння коліс. Всюди хід їхав швидко, але на втечу це не скидалося. Координатор знав, що з цього можна витиснути більше, і те, що вони не дуже поспішали, остаточно його заспокоїло. Як звичайно буває в таких випадках, він відчув прилив гніву. Сам того не помічаючи, віддалився від ракети кроків на триста, якщо не більше. Сюди хід різко загальмував, і лікар крикнув. «Сідай!» Координатор підбіг, стрибнув боком на вільне сидіння, відсовуючи бідон, і відчув, що він порожній. Глянув на товаришів. Ззовні все було наче гаразд. Він нахилився вперед, торкнувся ствола випромінювача. Ствол був холодний. На його німецьке запитання фізик відповів поглядом, який ні про що не говорив. Мовчки під'їхали до ракети. Інженер різко розвернувся. Від центрова сила втиснула координатора в сидіння, порожні каністри задеренчали, і машина зупинилася біля входу до тунелю. Що, струмок пересох? запитав він байдужим тоном. Ми не могли набрати води. Відповів інженер і на рухомому сидінні обернувся до нього. Нам не вдалося доїхати до струмка і показав рукою на схід. Ніхто не виходив із машини. Координатор запитливо поглядав то на фізика, то на інженера. Ми ще першого разу помітили там, що змінилося, озвався фізик, але не знали, що саме, і хотіли пересвідчитися. А якби ви не повернулися, то яка б користь була нам від такої вашої передбачливості, кинув координатор, уже не приховуючи люті. Ну давайте, викладайте все зразу, а не печальні ложечці. Вони там щось роблять уздовж трумка перед ним і за ним, довкола пагорбків, у всіх улоговинах, уздовж великих борозин, упродовж кілометрів, повідомив лікар. Інженер кивнув головою. Першого разу, коли ще було видно, ми помітили тільки хороводи цих велетенських дзиг. Вони рухалися строєм у формі літери В і викидали ґрунт, немов би копали траншеї. Як слід ми розгладіли їх тільки дорогою назад, з вершини пагорба, і вони мені не сподобалися. А що саме тобі в них не сподобалося, м'яко запитав координатор. Те, що вони трикутні, і вершина кожного трикутника наділена у наш бік. «Здорово. І не сказавши про це нікому ні словечка, ви поїхали туди ще раз. Ти знаєш, як називається така поведінка?» «Може, ми і справді зробили дурницю», – сказав інженер. «Більше того, я навіть певен, що зробили її. Але ми подумали, що коли почнемо тут радитися чи їхати нам у друге, знову виникнуть суперечки, хто повинен наражати на небезпеку своє дорогоцінне життя і так далі. І вирішили впоратися з цим швидко самі». Я розраховував на те, що вони з настанням сутінків змушені будуть якось освітити те місце робіт. Вони вас не помітили? Я майже певен, що ні. У всякому разі жодних ознак цього я не бачив. На нас ніхто не напав. Як ви їхали цього разу? Майже весь час вершинами пагорбів. Точніше, не самими вершинами, а трохи нижче, щоб вони не могли побачити нас на тлі неба. Певна річ без вогнів. Через те ми так довго не верталися. Отже, ви взагалі не збиралися набирати води у каністри, а взяли їх тільки для того, щоб збити з пантелику хіміка. Ні, це не так, утуртеся в розмову лікар. Вони все ще сиділи у всюди ході. Їхто освітлювали спалахи проблискового ліхтаря, то знову огортала темрява. Ми хотіли під'їхати до струмка значно далі, з протилежного боку, однак нам це не вдалося. Чому? Бо вони і там ведуть такі самі роботи. Тепер, тобто, з настанням темряви, заливають у траншеї якусь світлу рідину, вона давала стільки світла, що нам усе було прекрасно видно. Координатор глянув на інженера. Що б це могло означати? Той знизав плечима. Може, вони роблять якісь відливки, хоча як не розплавлений метал, та речовина була надто рідка. Чим вони її привозили? Нічим. Щось клали уздовж борозин. Можливо, то був трубопровід, але з певністю сказати цього не можу. Рідкий метал нагнітали трубопроводом? Кажу тобі, що бачив це у темряві в бінокль, при дуже поганому освітленні. Центр кожної траншеї світиться, мов ртутний пальник, а довкола все то не в темряві. А втім ми ні разу не під'їжджали до них ближче, ніж на 700 метрів. Проблисковий ліхтар погас, і вони кілька хвилин сиділи, не бачачи один одного. Потім ліхтар спалахнув знову. Гадаю, його треба зняти, сказав підводячи очі координатор. І то негайно. Ліхтар знову блиснув, і всі побачили хіміка, який вилазив із тунелю. «Що там?» – запитав координатор. Хімік підбіг до машини, його засипали запитаннями, а інженер тим часом спустився у машинне відділення і вимкнув струм. Ліхтар блиснув в останнє, і все довкола поринуло в пітьму. Заграва на обрії, здавалося, розгорілася ще яскравіше. Тепер вона змістилася на південь. «Там як тьма тьменна», – сказав інженер, – який знову повернувся нагору і стояв біля ракети обличчям до заграви. Тих великих дзиг? Ні, дуплексів. На тлі того світлого тіста ми бачили їхні силуети. Вони дуже поспішали, очевидячки ця маса холодно чогось Вони обкладали її якимись градками ззаду і з боків. Передня частина, тобто бік, повернений до нас, залишився відкритим. Ну і що ж далі? Так і сидітимемо, склавши руки, збуджено заговорив хімік. Та ні, відповів координатор. Зараз заходимося перевіряти всі системи захисника. Вони хвильку помовчали, дивлячись на заграву, яка кілька разів яскраво спалахнула. Хочеш спустити воду? Понуро запитав інженер. Поки в цьому нема нагальної потреби, то ні. Я вже думав про це. Спробуємо відчинити люк. Якщо контрольки покажуть, що механізм замка діє, зачинимо люк знову і будемо просто чекати. Кришка відійде на якихось кілька міліметрів. У гіршому разі вниз виліться кілька десятків літрів води. Така маленька радіоактивна пляма – не проблема, ми дамо з нею раду. знатимемо, що будь-якої хвилини можемо виїхати в захиснику назовні і мати свободу маневру. А в найгіршому разі пляма залишиться, але вже від нас, зауважив хімік. Цікаво, що тобі дадуться експерименти, якщо атака буде атомна. Кераміт витримує до 300 метрів від епіцентру. А якщо вибух станеться за 100 метрів? Захисник витримає його й за 100 метрів, відповів координатор. Укопаний у ґрунт, уточнив фізик. Ну то й що, якщо треба бути, то вкопаємо. Якщо вибух станеться навіть за 400 метрів, люк заплавиться від високої температури і назовні нам не вийти. Ми зваримося там як раки. Оце це марні балачки. Поки що бомби не падають. А втім, признаємося нарешті самі собі, хай йому біс, Ракету ми не покинемо. Цікаво. «Щого ти збудуєш іншу, якщо її знищать?» Після цих інженерівих слів усі замовкли. «Стривайте!» – зметикував раптом фізик. «Адже захисник некомплектний. Кібернетик вийняв з нього діоди». «Тільки з автомата наведення. Але можна цілитися без автомата. А втім, ти і сам це знаєш. Якщо стріляти антипротонами, то не біда, які схибиш. Результат буде той самий». «Послухайте, я хотів запитати вас про одну річ». Раптом озвався лікар. Всі обернулися до нього. Про що саме? Нічого особливого, я хотів тільки запитати, що робить Дуплекс. Після секунди мовчанки вибухнув гучний регіт. Та ти просто молодець, вигукнув інженер. Настрій у всіх одразу ж поліпшився, не би небезпека раптом минула. Спить, відповів координатор. Принаймні спав перед восьмою, коли я до нього зазирав. Дуплекс узагалі може майже весь час спати, сказав лікар і поцікавився. «А він щось їв?» «У нас нічого не хоче їсти. Навіть не знаю, що він їсть. До того, що я йому підсовував, він навіть не доторкнувся». «Так, у кожного свої клопоти», – зітхнув інженер. І всміхнувся в темряві. «Увага!» – пролонав голос із тунелю. «Увага! Увага!» – усі різко обернулися. З тунелю вилізла велика темна постать, м'яко зенькнула і зупинилася. За нею з'явився кібернетик із засвідченим ліхтариком на грудях. «Наш перший універсальний!» – відрекомендував він тріумфальним голосом. «В чому річ?» – через секунду запитав кібернетик по черзі оглядаючи освітлені обличчя товаришів. «Що сталося?» «Поки що нічого», – відповів хімік. «Але може статися. Навіть таке, що важко уявити». «Тобто як? У нас же є автомат?» – безпорадно промимов кібернетик. «Так. Ну то скажи йому, що він уже може починати». «Що? Копати могили?» Вигукнувши ці слова, хімік розштовхав усіх і швидко зник у темряві. Координатор хвилину постояв, дивлячись йому вслід, а потім рушив за ним. «Що з ним сталося?» – запитав приголомшений кібернетик, який нічого не міг зрозуміти. «Шок!» – коротко пояснив інженер. «Там, у тих долинах на сході, проти нас щось готують. Ми виявили це під час вилазки. Імовірно, на нас нападуть, але невідомо як». «Нападуть?» – кібернетик усе ще перебував, під враженням свого успіху, і те, що говорив інженер, здавалося, зовсім не доходило до його свідомості. Він розширеними очима дивився на тих, які стояли довкола, потім обернувся до рівнини. На тлі блідосріблястої заграви виднілися дві постаті, котрі повільно поверталися до них. Кібернетик обернувся. Підіймаючись над людьми, поруч стояв автомат, непорушний, наче висічений зі скелі. Треба щось робити. прошепотів він, ніби сам до себе. «Ми хочемо активувати захисника», – сказав фізик. «Чи це щось допоможе, чи ні, невідомо. Ну, в усякому разі, треба братися до роботи. Скажи координаторіві, нехай прийшли до нас хіміка. Ми вирушаємо вниз. Будемо ремонтувати фільтри. Автомат під'єднає кабель. Ходімо», – кивнув він кібернетикові. «Немає нічого гіршого, як чекати, склавши руки». Вони спустилися до тунелю. Автомат кілька секунд постояв, а тоді раптом повернувся на місці і рушив слідом за ними. Дивись, кібернетик вже налагодив з ним зворотній зв'язок. Не без дивування в голосі, сказав інженер лікареві. «Це нам зараз дуже до речі», – додав він. Пошлемо чорного під воду. Коли він зануриться, йому не можна буде подавати команди голосом». «А як, по радіо?» – запитав лікар неуважно. Мов би, тільки для того, щоб не припиняти розмови. Він стежив за темними постатями на тлі заграви. Вони знову повернули в бік рівнини. Це, схоже, було на нічну прогулянку під зорями. — Мікропередавачем, ти ж знаєш, — почав інженер. Простежив за лікаревим поглядом і провадив далі тим самим тоном. Він уже був певен, що нам удасться. — Так, — кивнув головою лікар. Через так заперечував проти того, щоб покинути Едем, мовляв, над Торану. — Нічого страшного. Інженер обернувся обличчям до лазу в тунель. Я його знаю. А у нього все мине, якщо почнеться. — Так, тоді все мине, — погодився лікар, ідучи слідом за ним. Інженер, сповільнивши ходу, намагався зазирнути лікареві у вічі, щоб пересвідчитися, чи той не глузує, але не побачив нічого. В тунелі було надто темно. Хвилин через 15 координатор та хімік теж спустилися в ракету. Перед початком робіт вислали на гору чорного, який насипав довкола виходу з тунелю двометровий вал, утрамбував його і укріпив, а потім зніс униз, залишені на поверхні речі. Крім окопаного випромінювача, там залишився тільки всюди хід. Шкода була гаяти час на його розбирання, а для автомата знайшли іншу роботу. У півночі сі енергійно взялися за працю. Кібернетик перевірив усе внутрішнє остаткування захисника. Фізики-інженер регулювали радіаційну фільтрувальну установку, а координатор у захисному костюмі стояв над колодязом нижнього ярусу машинного відділення, на дно якого пірнув автомат, щоб працювати під двометровою товщою води біля розгалудження кабелів. Виявилося, що навіть після ремонту пропускна спроможність фільтрів зменшилася внаслідок того, що вийшли з ладу кілька секцій. Становище всяк так вирівнялося після прискорення циркуляції води. І її очищали у примітивних умовах. Хімік вимірював ступінь радіоактивного зараження, що 10 хвилин беручи проби для аналізу, бо автоматичний індикатор не працював. А його ремонт забрав би багато часу, якого в них було і так обмаль. О третій годині надранком ранком усю воду було практично очищено. Цистерна, з якої вона витекла, тріснула в трьох місцях. Інерція кинула її на лежаках уперед і вдарила торцем в один із головних шпангоутів броні. Замість того, щоб заварювати пробоїну, для швидкості воду просто перепомпували у верхню порожню цистерну. За нормальних умов такий асиметричний розподіл вантажу був би неможливий але ракету поки що не лаштували в дорогу. Після того, як відпомпували воду, нижній відсік продули стисаним повітрям. На стінах залишився шар радіоактивного осаду, проти на нього махнули рукою, Поки що ніхто не збирався туди заходити. Взялися до найважливішого – відчиняти вантажний люк. Контрольні лампочки показували повну справність його замкового механізму, однак при першій спробі він не захотів піддатися. Хвильку розмірковували над тим, чи не підвищити тиск у гідравлічній системі, проте інженер вирішив, що краще буде оглянути люк іззовні, і всі піднялися на поверхню. Дістатися до люка було нелегко. Він містився у нижній частині корпусу ракети, тобто більше як за 4 метри над поверхнею планети. З металевих уламків на швидку збудували рештування. Автомат зварив незграбний, але міцний поміст. При світлі ліхтариків та прожектора почали оглядати люк. Небо на сході посіріло. Заграви вже не було видно, зорі повільно блідли, і по плитах керамітової обшивки корпусу стікали великі краплі роси. «Цікаво», – сказав фізик, – «механізм справний, кришка наче новенька і має тільки один невеликий дефект, не відчиняється». «Я не люблю чудес», – підтримав його кібернетик, ударивши ручкою на пилка по металу. Інженер не сказав ні слова. Він ледве стримував лють. «Стійте», – раптом озвався координатор, – «а може спробуємо давнім...» випробуваним повздовж багатьох поколінь методом, і підняв восьмикілограмовий молот, що лежав біля його ніг на рештуванні. Можна обстукати край люка, але тільки раз. Хвилину повагавшись, погодився інженер. Він не любив подібних методів. Координатор скоса позирнув на чорний автомат, який кутастою статою вимальовувався в сірому світлі світанку і підтримував грудьми поміст. Зважив у руках молот, не дуже сильно розмахнувся і вдарив. Він бив рівномірно. Раз за разом броня відповідала густим коротким звукам. Кожен удар лягав на кілька сантиметрів далі. Йому незручно було бити знизу вгору, але іншого варіанта не мав. Нараз у серії розмірених звуків щось змінилося. Почувся новий, басовитий стогін, не би під ними відгукнувся ґрунт. Молот повис у координаторових руках. У горі протяжно наростав свист, потім ударив тупий гуркіт, Рештування конвульсивно задрижало. Униз. крикнув фізик. Усіх, наче вітром, здуло з рештування. Автомат навіть не поворухнувся. Надворі вже майже розвиднулося рівнина й небо були попелястого кольору. Новий буркотливий стогін, пронизливий свист, здавалося, накривають людей. Усе ще стоячи під захистом величезного корпусу ракети, вони інстинктивно зіщулилися, втягнули голови у плечі. За кількасот метрів від них. Грунт злетів вертикальним гейзером, але супровідний звук виявився надзвичайно слабким, приглушеним. Люди кинулися до тунелю. Автомат подався слідом за ними. Координатор і інженер затрималися під захистом бруствера. Весь обрій на сході ревів глибинними громами, гуркіт котився рівниною, свист дущав, набирав сили, і в ньому вже не можна було розрізнити окремих нот. Небо співало органом. Здавалося, з невидимих надзвукових літаків фікірували прямо на них. Усе передпілля вибухало короткими бризками піску, ґрунту. Фонтани здавалися майже чорними на свинцевому тлі неба. Поверхня раз за разом здригалася, з бруствер скочувалися дрібні грудочки й падали на дно тунелю. Цілком нормальна цивілізація, долинув до них фізиків голос з глибини тунелю. Правда ж? Ой, щасто перельоти, то недольоти, промурморав інженер. Координатор його не почув, бо повітря вило без фонтани піску бризкали на всі біч, проте до ракети не наближалися. Інженер і координатор, занурені по плечі в ґрунт, постояли так кілька довгих хвилин, однак нічого не змінилося. Громові перекоти на обрії злилися в протяжний, басовитий, майже незмінний гуркіт, але вибухів більше не було чути. Снаряди лягали майже безгучно. Грунт, викинутий вибухом, повільно опадав. Нарешті зовсім розвиднілося, інженер з координатором виразно побачили в точках попадань невеличкі горбики, схожі на кротовини. Принесіть бінокль. гукнув координатор у тунель. Через хвилину він уже тримав бінокль. Нічого не казав інженерові, тільки дедалі дуже дивувався. Спершу думав, що артилерія тільки пристрілюється, але снаряди весь час лягали на однаковій відстані. Він водив біноклем довкола і бачив з усіх боків фонтани вибухів то ближче, то далі. Однак кожен із них не наблизився до ракети навіть на двісті метрів. «Ну що там? Не атомні, га? долинув до нього приглушений крик із тунелю. «Ні, спокійно!» – відповів він, напружуючи голос. Інженер нахилився майже до вуха. «Бачиш, увесь час промахи. Бачу! Нас оточую з усіх боків!» Координатор знову кивнув головою. Тепер інженер розглядав у бінокль перед «Ось-ось мало зійти сонце!» Небо, бліде, чи вимите, наливалося водянистою блакиттю. На рівнині не ворушилося ніщо, крім плюмажів лучань, які кущістим кільцем, що миттю розсипалося і одразу ж виникало знову, ніби химерний миготливий живоплід, оточували ракету і пагорб, у якому вона стирчала. Координатор раптом відважився і випався з тунелю, трьома стрибками опинився на вершині пагорба і, упавши низь, глянув у протилежний від ракети бік. Картина була така сама. Видовжена дуга попадань виростала кущами димучих вибухів. Хтось гучно гепнувся поруч нього на висохлий ґрунт. Це був інженер. Вони лежали бік спостерігаючи за тим, що діялося довкола, і вже майже не чули невпинного грому, який накочувався залізними хвилями з боку обрію. Іноді немов би віддаляючись. Звук відносило вітром, котрий розбудили перші промені сонця. «Це зовсім не промахи!» – крикнув інженер. А що? Не знаю, почекаємо. «Вертаємось у ракету. Вони збігли схилом униз. Хоча снаряди й не падали близько, бігти під супровід їхнього пронизливого виття та свисту було не дуже приємно. Один за одним вони зістрібнули в тунель і, залишивши в ньому автомат, подалися всередину корабля, покилкавши із собою товаришів. До бібліотеки, куди вони увійшли, гурки долинав слабо, навіть зригання ґрунту майже не відчувалося. Як це зрозуміти? Вони можуть нас так і тримати, заморити голодом, здивовано запитав фізик, коли вони розповіли про все, що встигли побачити. "Чорти їх батька знають. Я дуже хотів би побачити зблизька такий снаряд", сказав інженер. "Якщо вони зроблять перерву, варто було б збігати". "Автомат збігає", холодно відповів координатор. "Автомат", майже простогнав кібернетик. "Нічого з ним не станеться, не бійся". Вони відчули дуже слабке але це ж не таке, як раніше, здригання корпусу й перезирнулися. Лочили. крикнув хімік, підхоплюючи з місця. Переносять вогонь, засумнівався координатор і метнувся в тунель. На горі нічого начебто не змінилося. Обрій ревів, як і до цього, але під кормою ракети на освітленому сонцем піску лежало щось чорне, розбризкане, наче тут щойно тріснув мішок зі шротом. Координатор намагався знайти місце, де дивний снаряд розбився об обшивку, однак на кераміті не було ніякісенького сліду. Першнішні, котрі стояли позаду, стигли його затримати. Він бігцем кинувся до корми і почав обома руками запихати в порожній футляр від бінокля осколки. Вони були ще теплі. Координатор повернувся зі здобичу, і всі зразу накинулися на нього, а найголосніше – хімік. – Ти з божеволів, що як воно радіоактивне? Ості бігцем вернулися до бібліотеки. Виявилося, що осколки не радіоактивні. Лічильник імпульсів, який вони піднесли до них, мовчав. Вигляд в осколків був незвичний. Ані сліду броні чи якоїсь іншої товстої оболонки снаряда. Просто безліч надзвичайно дрібних грудочок, що під пальцями розсипалися на грубозернисті металеві ошурки з маслянистим блиском. Фізик подивився на ці ошурки крізь лупу, звів брови, вийняв із шафи мікроскоп, Ще раз глянув на них і скрикнув. «Ну, що там таке?» – товариші трохи несиломіць відтягли його від окуляра мікроскопа. «Вони посилають нам годинники», – ослаблим голосом сказав хімік, відірвавши око від мікроскопа. У полі зору лежали розсипані спіралями і ланцюжками десятки та сотні маленьких трубок, ексцентриків, пружинок, погнутих осей. Усі по черзі пересували столик мікроскопа, сипали під об'єктив нові проби, постійно бачили те саме. «Що ж це може бути?» – вигукнув інженер. Фізик з розкуйовдженим волоссям бігав по бібліотеці, зупинявся, дивився на товаришів невидючими очима і знову зривався з місця. Якийсь нечувано складний механізм. Просто щось страхітливе. Тут інженер зважив на долоні жмені металевого пороху. Мабуть, мільярди, якщо не більйони цих триклятих коліщаток. «Ходімо нагору». Несподівано відважився він. «Побачимо, що там діється». Канонада тривала без будь-яких змін. і з того моменту, як автомат заступив на пост, він нарахував 1109 вибухів. «А ну, спробуємо тепер відчинити люк», – нагадав раптом хімік, коли вони повернулися в ракету. Кібернетик сидів під мікроскопом і порцію за порцією розглядав осколки снаряда. Коли до нього зверталися, він не відповідав. Важко було всидіти отак на місці і нічого не робити, отож усі п'ятеро подалися до машинного відділення. Контрольні лампочки замкового механізму все ще горіли. Інженер ледь торкнувся ручки, і стрілка слухняно здригнулася. Кришка люка відійшла. Він одразу ж зачинив її і повідомив. «Будь-якої хвилини ми можемо виїхати на захиснику». «Кришка може зависнути в повітрі», – застеріг його фізик. «Не страшно. До поверхні залишиться щонайбільше півтора метра. Для захисника це дрібниця подолає. Однак поки що не було Доскінченої потреби залишати корабель, і вони знову повернулися до бібліотеки. Кібернетик усе ще корпів над мікроскопом. Здавалося, перебував у якомусь трансі. «Залиште його. Може, ще щось побачить», – сказав лікар. «А тепер нам треба чимось зайнятися. Пропоную ремонтувати корабель». Усі повільно підвелися з місць. Бо що ще залишалося робити? П'ятеро спустилися в рубку, де й досі віднілося ще найбільше слідів руйнувань. З управління довелося добряче таки поморочитися. Тут потрібна була точна, майже ювелірна робота. Кожен ланцюг перевіряли з вимкненим, потім під напругою. Координатор раз по раз підіймався нагору і мовчки повертався назад. Його вже ніхто ні про що не запитував. У рубці, що на 15 метрів заглибилася в ґрунт, відчувалася легка вібрація. Так минув полудень. Робота, незважаючи ні на що, просувалася вперед. Вона пішла ще швидше за допомогою автомата, однак оголювати спостережений пункт було небезпечно. До першої години автомат нарахував понад 8 тисяч вибухів. Хоча ніхто не був голодний, приготували обід і поїли, щоб зберегти сили і здоров'я, як сказав лікар. Тепер із цим клопотом було вже мало. Посуд мити не доводилося, його просто кидали в пащу посудомийної машини. О другій годині 12 хвилин вібрація раптом припинилася. Всі відразу облишили роботу і вибігли на поверхню. Сонце затуляло хмарка. Перед ними лежала золотиста рівнина. Дрібненький пил, збитий вибухами, осідав. Панувала мертва тиша. «Кінець?» – невпевнено запитав фізик. Голос його прозвучав напрочуд гучно. За ці кілька годин вони звикли до безнастанного гуркоту. Останній вибух, зареєстрований автоматом, мав порядковий номер 10604. Люди повільно вийшли з тунелю. Ніде нічого. Тиша. На відстані від 200 злишком до 300 метрів довкола ракети тягнулася смуга переураного перемеленого ґрунту. Подекуди окремі вирви зливалися в суцільні провалини. Лікар видерся на бруствер. — Ще ні, — зупинив його інженер. — Почекаємо. — Скільки? — Хоча півгодини, а ліпше годину. — Детонатори з повільненої дії? Але ж там нема вибухових зарядів. Невідомо. Хмара сповзла із сонця посвітлішало. Люди стояли й роздивлялися на всі боки, вітер майже вщух, робилося дедалі гарячіше. Координатор першим почув якийсь шелест. Що це? прошепотів він. Вуха нашорушили всі, їм теж здалося, ніби вони щось чують. Шелест був такий, немов би вітер ворушив листям кукурудзи, але довкола, скільки сягало око, не було ні кущів, ні листя, нічого крім кільця перекопаного піску. Повітря було мертве, гаряче. Далеко над пагорбами трим тіло мариво. Шелест не припинявся. «Це звідти?» «Так», – вони говорили пошепки. Тепер шелест долунав рівномірно з усіх боків. «А може це пересипається пісок?» «Вітру зовсім нема», – тихо сказав хімік. «Ні, це не вітер. Це там, де снаряди». «Я піду туди». «Ти що з божеволів? А якщо в них дистанційні детонатори?» Хімік зблід. І він позадкував, не мов би хотів зістрибнути в тунель. Проте довкола було так світло, все застигло в такій непорушності його товариші теж стояли не ворушачись, що він зціпив зуби, стиснув кулаки і залишився. Шелест, рівномірний, швидкий, долинав з усіх боків. Згорблені, напружені, мов струни, люди закам'яніли здавалося, несвідомо очікували удару. Це було в тисячу разів гірше, ніж канонада. Сонце повисло в зеніті рівниною повільно повзлетіні. Клубчастих хмар, що громадилися на пласких основах, схожі на білі острови. На обрії нічого не ворушилося, крізь була абсолютно порожнеча. Навіть чорні чаші, палички яких перед цим невиразно був ваніли на тлі далеких дюн, навіть вони щезли. Люди помітили це лише тепер. «Дивіться!» – крикнув раптом фізик і випростав перед собою руку. Але це сталося майже одночасно, з усіх боків. Можна було озиратися на всі чотири сторони світу, і крізь вони бачили б одне й те саме. Зритий вирвами ґрунт здригнувся, сколихнувся. Крізь, де впали снаряди, з нього виповзало щось лискуче на сонці. Майже рівна, схожа на гребінь лінія блискучих паростків, подекуди в 4, а подекуди у 5 і 6 рядів. Вони виростали з ґрунту так швидко, що напруживши зір, можна було майже помітити, як паростки більшають. Хтось вибіг із тунелю помчав, не бачачи їх уперед, до вигнутої лінії дзеркальних вогників. Це був кібернетик. Усі закричали і кинулися за ним. «Я знаю!» – кричав він. «Знаю!» Він упав навколішки перед склистим багаторядям паростків. Вони вже напали, стирчали із ґрунту, а біля основи були завтовшки, як кулак. Довкола кожного з них легенько ворушився пісок. У глибині щось гарячково тремтіло, ворушилося, працювало. Здавалося, там водночас – Пересипалися мільярди найдрібніших зернинок. «Механічні живчики!» – вигукнув кібернетик. Він намагався руками розкопати ґрунт довкола найближчого паростка. Але в нього нічого не виходило. Пісок був гарячий. Кібернетик відсмикнув руки. Хтось смикнувся до лопати, за хвилину всі гарячково заходилося копати. На всібіч полетіли грудки ґрунту. Заблищали розчаленовані довгі, Посплутувані, наче коріння, жили дзеркальної маси. Вона була тверда, дзвеніла під ударами лопат, мов метал. Коли яма досягла метрової глибини, люди спробували вирвати це дивне утворення, але воно навіть не ворухнулося Так міцно зрослося з іншими. Чорний. Хор голосів, здавалося, вирвався з одних грудей. Автомат підбіг. З-під ніг у нього бризкав пісок. Вирви це. й захвати зімкнулися на стих, мов чоловіча рука, Дзеркальних жилах. Сталевий торс натужився. Люди побачили, як ступні автомата починають повільно вгрузати в ґрунт. Ледь чутний звук, наче бреніння, до краю напруженої вібруючої струни долинав із його корпусу. Він випростувався, згрузнувши в піску. «Відпусти!» – крикнув інженер. Чорний важко витягнув з ям ступній застиг. Люди теж стояли непорушно. Зеркальний живопліт сягав уже майже півметрової висоти. Внизу, над самою поверхнею він поволі наливався тимнішим, молочно-голубим кольором, а верх усе ще ріс. «Ось так», – спокійно сказав координатор. ж «Вони хочуть нас замкнути?» – запала коротка мовчанка. «Як на мене, то це все ж таки дуже примітивно. Кінець кінцем ми могли б звідси зараз вийти», – мовив хімік. «Покинувши ракету», – відповів координатор. «Їхня розвідка, мабуть, оглянула її як слід. Зверніть увагу». Вони пристрілялися майже точно по тій борозні, яку прокладали їхні диски. «Ай, справді. Неорганічні живчики», – сказав кібернетик. Він уже заспокоївся і обтрушував з рук пісок та глину. «Неорганічні зерна, насіння, розумієте? Вони висадили їх за допомогою своєї артилерії». «Це не метал», – сказав хімік. «Метал чорний зігнув би». «Те, що схоже на супраніт чи кераміт зі спеціальною обробкою, яка додає їй міцності». «Ба ні, це звичайнісінький пісок», – вигукнув кібернетик. «Не розумієш? Неорганічний метаболізм. За допомогою каталізу вони перетворюють пісок на якусь високомолекулярну похідну кремню і отримують із неї жили, так само, як рослини витягують з надер землі солі». «Ти думаєш?» – засумнівався хімік і, опустившись навколішки, торкнувся блискучої поверхні. Потім підвів голову і запитав. «А якби вони потрапили на інший вид ґрунту?» Усе одно я впевнений в цьому. Тому вони такі диявольські складні їхнє завдання утворити якнайтвердішу і найопірнішу субстанцію з усього можливого, з того, що мають у розпорядженні. Ну, якщо тільки це, то наш захисник розгризе і не поламає собі зубів, усміхнувся інженер. Хіба вони на нас напали? тихо спитав лікар. Усі з подивом глянули на нього. А що це, по твоєму, не напад? Ні. Я б сказав, що це радше спроба захиститися. Вони хочуть нас ізолювати. Ну то й що? Ми повинні сидіти і чекати, поки як ті черв'яки не опинимося під ковпаком? А навіщо вам захисник? Усі завагалися. Води у нас уже достатньо. Ракету, ймовірно, вдасться відремонтувати протягом тижня, ну найбільше за 10 днів. Атомні синтезатори почнуть працювати в найближчі кілька годин. Я не думаю, що це ковпак. Ймовірніше висока стіна. Перепона неподолана для них, а отже й для нас. Синтезатори забезпечують нас харчами, нам від них нічого не треба, а вони, мабуть, вони не могли показати нам наочніше, що не бажають нас тут бачити. Узі слухали його, насупившись, інженер роззирався. Дзеркальні вістря вже доходили йому до колін, сплітаючись і зростаючись. Шелест тепер став такий гучний, що, здавалося, з-під землі виривається гудіння мешканців сотень невидимих вуликів. Сині коріння над ній набрякло, стало товстенним, майже як стовбури дерев. «Будь ласка, приведи сюди дуплекса», – несподівано попросив координатор лікаря. Той удав, що не дочув. «Зараз сюди? Навіщо?» «Не знаю. Тобто, хочу, щоб ти його привів. Можеш?» Лікар, кивнувши головою, пішов. Решта мовчки стояли під сонцем. За хвилину в отворі тунелю з'явився лікар. Голий велетень на силу випав слідом за ним і перестрибнув через вал. Він здавався жвавим і начебто задоволеним. Тримався поряд із лікарем і тихо булькав. Наразі його пласке личко застигло, блакитне око непорушно втупилося просто себе. Він заступив, Повернувся цим корпусом. Пронизливо заквилив. Великими стрибками наблизився до дзеркальної загорожі, немов би хотів на неї накинутися. Незграбно підстрибуючи, помчав увздовж неї, оббіг усе кільце, безпреривно квилячи і видаючи дивний сипучий кашель, а відтак метнувся до лікаря і почав смикати Возлуватими пальчиками комбінезон у нього на грудях. Дряпав еластичний матеріал, зазираючи у вічі. З нього лився під, він штовхнув лікаря, підскочив, повернувся, раптом ще раз озирнувся, з неприємним звуком втягнув маленький торсу великий і кинувся до чорного отвору тунелю. Люди ще секунду бачили його сплющені ступні, які посмикувалися, коли він заповзав досередини. Усі довго мовчали. «Ти сподівався цього?» – запитав лікар-координатора. Ні, не знаю. Справді, я тільки думав, що, можливо, це йому знайоме. Я чекав якоїсь реакції, навіть незрозумілої для нас, але такої ні. По-твоєму, вона для нас зрозуміла? – промимрив фізик. У певному розумінні так, – відповів лікар. Він це знає. Або, принаймні, знає щось подібне і боїться. Для нього це якесь страшне, мабуть, смертельно небезпечне явище. Екзекуція Едем, тихо підказав хімік. Не знаю. У всякому разі, це означало б, що вони використовують такі живі стіни не лише проти інопланетян, а втім, їх можна садити і без артилерії. А може, він боїться всього, що блищить, озвався фізик. Проста асоціація. Це пояснило б також історію з тим дзеркальним поясом. Ні, я б показував йому дзеркало, і він не тільки не злякався, а й навіть не зацікавився ним, похитав головою лікар. Отже, він і такий уже й дурний чи недорозвинений. Зауважив фізик, стоячи біля самісінької склянистої загорожі, що сягала йому вже до пояса. Полуханий не і пенька боїться. «Послухайте», – сказав координатор, – «мені здається, що всі ці наші розуміння – пусті балачки. Ми в глухому куті. Що будемо робити? Ремонт ремонтом це зрозуміло само собою, однак я хотів би…» «Нова експедиція», – підказав лікар. Інженер невесело всміхнувся. «Та невже? Тоді я з тобою. А куди? До міста?» Це означало би безсумнівне зіткнення. Швидко втрутився в розмову лікар. Бо інакше, як у захиснику, нам не проїхати. А на тому щаблі цивілізації, якого ми змогли досягти спільними зусиллями, маючи під рукою випромінювач антипротонів, навіть не зафіксуєш, як почнеш стріляти. Ми повинні за всяку ціну уникати війни. Війна – це найгірший спосіб збирання інформації про чужу культуру. «Я зовсім не думав про війну», – відповів координатор. «Захисник?» Чудове сховище, бо він дуже багато може витримати. Це начебто показує на те, що населення Едема чітко розшароване, і що з тим шаром, який удається до розумних дій, ми досі не змогли встановити контакту. Я розумію, що нашу вилазку в бік міста вони потрактують як удар у відповідь, але ми досі ще не вивчили західний напрямок. Двох людей цілком достатньо, щоб обслужити машину. Решта можуть залишатися і працювати в ракеті. Ти інженер? Не обов'язково. Можемо поїхати з Генрихом, якщо хочете. У такому разі мені потрібен хтось третій, хтось ознайомлений із захисником, сказав інженер. Хто хоче їхати? Хотіли всі? Координатор мимохідь усміхнувся. Тільки но змовкають гармати і їх починає розбирати цікавість, продекламував він. Ну, то поїхали, оголосив інженер. Лікар, звичайно, хоче бути з нами як утілення розважливості й лагідності. Прекрасно. Добре, що ти залишаєшся. Обернуся він до координатора. Ти знаєш черговість робіт. Мабуть, поставте чорного відразу до одного з вантажних автоматів, але не починайте копати під ракетою, поки ми не повернемось. Я хочу ще перевірити статичні розрахунки. Як втілення розважливості, я хотів би запитати, яка мета цієї вилазки? Поцікавився лікар. Бо прокладаючи собі шлях, ми вступаємо у фазу конфлікту, хочемо цього чи ні. Тоді висловлюй свої контрпропозиції», – сказав інженер. Довкола них тихо, майже мелодійно шумів живопліт, що незабаром мав уже піднятися вище їхніх голів. Сонце білими веселковими іскрами вигравало в його жилових сплетіннях. «У мене їх нема», – признався лікар. «Події безперервно випереджають нас, а досі всі складені заздалегідь плани, як правило, підводили. Може, зараз найрозумніше було б утриматися від будь-яких вилазок». Через кілька днів ракета буде готова до польоту. Облітаючи планету на малій висоті, ми, можливо, змогли б довідатися більше, ніж зараз. До того ж, не такою дорогою ціною. Я думаю, ти і сам у це не віриш, заперечив інженер. Якщо ми не можемо нічого довідатися, вивчаючи все з безпосередньої близькості, то що нам дасть політ на заатмосферній висоті? А розважливість? Боже мій, якби люди були розважливими, то ми тут ніколи не опинилися б. Без що розважливого може бути в ракетах, які летять до зірок? Демагогія, буркнув лікар. Я знав, що не переконую вас. Додав він і повільно пішов уздовж склянистої перешкоди. Решта повернулася до ракети. Не розраховую на сенсаційні відкриття. Припускаю, що на заході розкинулася така сама рівнина, як і тут. Сказав координатор інженерові. Звідки знаєш? Ми не могли впасти якраз у самісінькому центрі пустельної планети. На півночі завод, на сході місто, на півдні узгір'я з селищем в Уголовині. Наймовірніше, ми сидимо на краю постельного язика, який розширюється на захід. Можливо. Побачимо.